Навколо замка вітер перегортав жмутики сіна, гриміли двері, дзвеніли шиби. Криж головою звисав з канапи, слабо ворушачи губами. Опухлі повіки конвульсивно напливали на очі, то відкривали їх. Це вже була не людина, а нагнічена вогнем груда м'яса. Над нею метушилися у снопі сонячного проміння і скрипило. Такий же хаос, мабуть, у крижевій голові. Він то насторожувався, наче до чогось прислухаючись, то хмурився, ніби не йняв чомусь міри, то наперекожений рот набігала несподівана усмішка, розходилась з муршками по щоках, перетворюючись в болю. На дворі почувся гомін, я вийшов на поріг. Перед замком зупинилися три верхівці – Двоє стрільців і санітарний поліцай. Вони довго перемовлялися, показуючи руками на вікно, за яким лежав криж. Нарешті повернули коней і галопом помчали на тракт. Потім прийшла Марина, принесла вінок з нанизаних на нинку зубків часнику. Візьми напатик і повісь йому на шию, сказала вона. Кажуть, часник помічний. Але заглянувши через вікно до кімнати, вона тихо додала. Він не виживе, виживають слабші здоров'ям, не такі. Зволоженими очима заглянула мені у вічі. Ти не торкався? Ні. Куди ж ти? У льоху запертий мельник, піду відпущу. На дверях висіла колодка. Мельнику, гукнув я, пане мельнику, я тут почулася з підземелля. Уламком підкови я виважив скобу. Перш ніж відхилити двері, я попередив. Криж захворів на тиф. Ні до чого не торкайтеся. Чув той гармидер, прогудів мельник, глянувши на сонце, і він розправив плечі. Ну, вдруге я їм облизня дам. Ми вдвох підійшли до вікна в страниці і стали поруч Марини. Крижа кидало в гарячці. Та ось в горлі забулькало, він судорожно ковтнув і, витягнувшись, завмер. «Кінець», – сказав мельник. Марина мовчки підтвердила кивком голови. Через день поклало Ілю Гордія, а через добу я прокинувся від спраги. Марина повернулася з кухні з левадихою. Старенька дала мені напитися якогось відвару і звеліла Марині засвітити лампу. Вони плавали переді мною тінями. «Дай мені дзеркало», – попросив я Марину. Вони перезирнулися, і Марина подала дзеркало. З нього, мов крізь туман, на мене глянули прозоро сині очі. Вони були спокійні. Навкіз і поперед буквою «М» над перенісям викарбувалися короткі гострі зморщички. Дві продовгуваті зморшки оба пічорота, губи зіп'яті до докупи, підборіддя, Розчленоване затімненою впадиною. Чоло високе, з півкруглими закутинами, спертими на рухливі борозенки. На вухо спадало пасмо русявого волосся. Я подумав, оце я. Ще розглянув у дзеркало, щоб запам'ятати. Досвіта гарячка відпустила. Коли Марина принесла опечатаний смолою конверт, мені здавалося, що нічого не станеться, коли я встану. Марина розрізала конверт і подала мені відрукований на машинці аркуш. Я кілька разів перечитав і поманив Марину. У валізі золоті крони. Однеси всі до Гривастюка. Що з тобою, Прокопику? Однеси. За те, що я поклав на бункері хату, на мене наклали контрибуцію. Яку? На, прочитай. Вона стиснула плечима. Але ж я не вмію читати. Контрибуцію, повторив я, відчуваючи, як до голови втаряє кров. Бункер їм потрібний, буде війна. Однеси крони, я йду на фронт. Навколо химерні стовбури з обривками коріння. Божечко наш. скрикнула Марина. Зурна розпалася. Боже, Прокопе. Вони сходилися ранесенько вранці потомлені і вкриті стертою в порох землею з усіх чотирьох сторін. І несли на руках, хто дощину, хто обтесаний на стіну,